Радий вітати вас на каналі «Трохи більше аудіокниг»! Пол Андерсон Рука допомоги Оксамитовий перезвін селектора і монотонний голос робота-секретаря. Його високоповажність валка Вахіно, надзвичайний посол Лігії Кундалоа в Соляріанській співдружності. Земляни чемно підвелися, коли він увійшов. Незважаючи на суворі земні умови, потужне тяжіння сухе холодне повітря, посол рухався з неспішною грацією, притаманною його расі, і присутні були зайвий раз вражені тим, наскільки гарними бувають люди. Люди – саме так, бо мешканці Кундалуа були достатньо гуманоїдні розумово й тілесно, щоб виправдати це імення. Їхня несхожість не була різкою. Вона надавала певного шарму, романтичної чуженецькості, разом з приємним відчуттям довіри. Мовляв, не така вже й несхожість. Ральф Делтон підняв очі, та роздивився посла. Зовнішність Валки Вахіно була типовою для його раси, гуманоїдних совців, двоногих. Він мав досить мужнє обличчя, що вирізнялося красою дрібних точених рис: високі вилиці, великі темні очі. Трохи нижчий і стрункіший за землян, він пересувався нечутними котячими рухами. Довгі і блискучі синяво-чорні кучері Спадали з високого чола на сухорляві плечі, що разюче і приємно контрастувало з насиченим золотавим полиском смаглявої шкіри. Браний був у старовинні церемоніальні шати клану Луаї Кундолуа. Довгу стріблясту туніку, темно-пурпуровий плащ, прикрашений сузір'ями з металевими лаліток і золочені чобітки з місцевої юхти. у витонченій шестипалій руці тримав майстерно різдлений ціпок, символ високих повноважень, якими наділила його рідна планета. Він клонився одним порухом, без найменшого раболіпства, та промовив досконалою земною мовою, дещо зберігаючи римованість і співочість рідної. Миру супокою вашим домівкам, великий дім кундалоа шле вітання та гараздів побажання нашим братам, Столяріанам. Вуста великого дому речник недостойний. Валка Вахіно мовитиме про дружбу. Деякі з землян перезирнулися, трохи збентежені. Як це витончено звучить за мною, подумав Делтон. Авжеж, ж, мова Кондолуа, мабуть, найкрасивіша в галактиці. Делтон відповів якомога офіційніше. Привіт і ласкаво просимо. Соляріанська співдружність приймає від представника Ліги Кондолоа завіряння в дружбі Ральф Делтон, прем'єр-міністр Соляріанської співдружності від імені всіх мешканців Соляріанської системи. Далі він відрекомендував присутніх: урядовців, технічних радників, військовопосадовців. Це були важливі збори. Більшість владних і впливових осіб Соляріанської системи зібралося тут. Делтон закінчив. Ця попередня зустріч скликана щодо пропозиції економічного характеру, недавно внесеної на обговорення до вашого уряду, тобто до Великого Дому Кундалоа. Зустріч неофіційна, але транслюватиметься по телебаченню. І ризикну зазначити, що Солярянська асамблея діятиме, виходячи з того, що побачить і почує на цих і подібних слуханнях. Розумію. Це гарна ідея. Вахіно зачекав, поки присутні сіли, і собі присів на стільця. Запала мовчанка. Присутні раз у раз поглядали на стіний годинник. Вахіно прибув точно установлений час. Але скороган зі Сконтару запізнювався. Нечема, подумав Делтон. Але Сконтаріани славилися поганими манерами. Не те, що кундалуанська делікатність, аж ніяк не схожа на слабкість. За хвилину вже точилися салонні розмови на тему, як вам у нас подобається у всіх різновидах вахіно, виявляється, за останні десять років вже не раз побував у солярянській системі, це й не дивно, враховуючи все тісніші економічні зв'язки між його планетою та співдружністю. Немало студентів з Кундалоа Навчалося в земних університетах, а інтерес солірянських туристів до Аваїки був значним щодо війни. Маємо надію, що туристський потік незабаром відновиться, особливо, коли руїни буде відбудовано та... А вже ж! Вахіно посміхнувся. Маємо надію. Кожен юний анамаї з кундалуа мріє полетіти на землю, хоча б у гості. Це не лестощі коли ми кажемо, що наше захоплення вами і вашими досягненнями безмежне. «Взаємно», – озвався Делтон, – «ваша культура, ваші мистецтво і музика, ваша література вже мають купу прихильників у солярянській системі. Багато хто з пересічних соляріан, а не тільки філологи, вчать луаянську тільки для того, щоб читати паї в оригіналі». Кундалуанські співаки, що виступали в наших нічних клубах, зірвали більше оплесків, аніж будь-хто інший. І він посміхнувся. А ваші юнаки знемагають від уваги земних дівчат, а наші юнаки мало не закидують ваших дівчат пропозиціями руки та серця. Збільшити процент шлюбів заважає лише неминуча бездітність. А якщо серйозно? – продовжив Вахіно. Ми у себе вдома достатньо розуміємо, що ваша цивілізація задає тон усій ближній галактиці. Це непроста річ, бо соліріанська цивілізація є найбільш передовою технічно, хоча це й не найголовніше. Але ж ви обдарували нас усім, починаючи з космічних кораблів, атомної фізики та медицини. Звичайно ж, ми б і самі все це винайшли коли-небудь. І отепер оце діяння, ця ваша рука допомоги на відродження зруйнованих світів, за хто зна скільки світлових років від землі, оця готовність поділитися всіма вміннями і скарбами ваших домів, коли ми можемо запропонувати навзаєм так мало. Це робить вас провідною расою в галактиці. Наші мотиви користолюбні, ви це добре знаєте. Зауважив дещо зніяковілий Делтон. Принаймні більшість із них. Звичайно ж і гуманізм. Хіба ми можемо допустити, що параса, настільки схожа на нас, потерпала від злиднів тоді, як солірянська система і колонії мають добра більше, ніж здатні розпорядитися? Але наша власна кривава історія свідчить, що такі програми, як оця економічна допомога, однаково добре сприяють і інтересам організатора. Коли ми відродимо Кондалоа та Сконтар, знову запустимо там виробництво, модернізуємо відсталу промисловість, дамо їм нашу освіту і науку, вони зможуть торгувати з нами. Бо наша економіка, як і протягом минулих століть, переважно користолюбна. Так само ми унеможливимо повторення цієї жахливої війни, яка щойно скінчилася. І відтоді матимемо союзників, у боротьбі з деякими справді ворожими і загрозливими цивілізаціями з планет, систем чи імперій галактики, проти яких, можливо, колись мусимо вистояти. Молімося найвищому, щоб той день ніколи не настав. Озвався Вахіно стримано. Ми вже спізнали війну. Знову пролунав перезвін селектора, і робот оголосив зі своїми нелюдськими інтонаціями. Його високоповажність Скорроган, син Вальдгака, герцог Кракенгеймський, надзвичайний посол імперії Сконтар, соляріанській співдружності. Присутні знову підвелися, але наразі повільніше, і Делтон помітив неприязнь на деяких їх обличчях, і деякі стишені вислови, коли посол увійшов. Безумовно, сконтаріани зараз не дуже популярні в соліріанській системі, почасти з власної вини. І цьому навряд чи можна зарадити. Точилася думка, що саме сконтар був винний у війні з Кундалоа. Це була явна помилка. Біда в тому, що Сонця Сканх і Аваїки, відстань між планетними системами яких сягала половини світлового року, мали третю зірку-супутник яку земляни звуть Аланою, від прізвища капітана першої зоряної експедиції до системи, і планети Алани були на той час не заселені. Коли земні технології потрапили до сконтеру і кондолога, першим наслідком цього стало заснування на обох планетах обох систем паралельно кількох конкуруючих держав, яким одночасно впали в око незаймані зелені планети Алани. Обидві раси створили там колонії. Почалися зіткнення, які врешті-решт переросли в вогидну п'ятирічну війну, що знекровила обидві системи і закінчилася миром після переговорів за посередництва землян. Це був іще один другорядний конфлікт конкуруючих імперій, що було доволі звичайним явищем в історії людства аж до проголошення всезагального миру та заснування солірянської співдружності. Умови мирної угоди були справедливими, наскільки це можливо, і вимоги обох систем були більш-менш задоволено. Нині вони зберігали мир, особливо зараз, із нетерпінням чекаючи від солярян допомоги на відбудову. Тим не менше, пересічним землянам подобалися Кондалуани, І, звичайно ж, Геть не подобалися сконтаріани, яких звинувачували в усіх нещастях, також у їхніх власних. Але й до війни земляни не дуже то шанували сконтаріан, а їхній ізоляціонізм, їхнє чіпляння за віджилі традиції, грубий акцент, їхній гонор і навіть вигляд – все діяло проти них. Делтон заледве переконав Солірянську асамблею, Внести сконтер до списку запрошених на цю зустріч з питань економічної допомоги йому насилу вдалося переконати більшість, що це справді важливо, бо не тільки ресурси системи скангу, зокрема мінерали, стануть у пригоді під час відбудови, але й може статися, що імперія, яка донині сторонилася чужинців, перейде до політики добросусідства ця програма з допомоги, як і попередні була не більше, ніж пропозицією. Асамблея спершу має прийняти закон у деталях, яку саме надавати допомогу і скільки, і лише після цього закон може бути застосовано в угодах зацікавлених планет. Ця попередня, неофіційна зустріч – тільки перший крок, але важливий. Делтон офіційно вклонився, коли сконторіанин увійшов. Посол відповів – стукнувши о підлогу нижнім кінцем свого величезного списа. Потім поставив цей артефакт до стіни, витяг із кубури чи маленький бластер і простяг його Делтону. Той обережно прийняв зброю та поклав на стіл. «Привіт і ласкаво просимо!» Почав він, тоді як скороган не говорив нічого. «Від імені Солірянської співдружжки...» «Дякую!» – відповів посол хрипким басом державним призвуком. Його акцент був дуже сильний. Вальтам, імператор всього сконтору, вітає прем'єр-міністра Соляріан через Скорогана, сина Вальгака, герцога Кракенгеймського. Він виструнчився посеред конференц-зали, наче хотів заповнити її всю своїм дебелим, неоковирним тілом, незважаючи на походження зі світу високого тяжіння та низьких температур, сконтеріани були расою велетнів, більше двох метрів на зріст і настільки кремезні, що здавалися могутніми. Їх можна було вважати гуманоїдами, як двоногих савців, але на тому схожість і закінчувалася. Широке і низьке чоло посла насувалося на товсті брови і було помережене зморшками, схожими на гірські хребти. очі Скоррогана. Своїм упертим виразом нагадували золоті очі яструба. Його обличчя скуцим носом, з здоровенними щелепами і повним ротом гострих зубів здавалося скоріше мордою. Круглі вуха були високо поставлені на масивному черепі. Коротка каштанова шерсть покривала його м'язисте тіло аж до кінчика довго неспокійного хвоста. А від голови до горла променіла руда грива. Незважаючи на тропічну для нього температуру, посол був затягнутий у церемоніальні хутра й шкіру. Навколо нього поширювався їдкий запах поту. Пан герцог припізнилися, мовив один із міністрів з вишуканою грешністю. Сподіваюся, пана герцога не затримали проблеми. Ні, я просто не розрахував час, щоб дістатися сюди, відповів скороган. Прошу вибачити. Але це не прозвучало як вибачення. Він опустився всім тілом на найближчий стілець і відкрив свій портфель. Ну то починаємо, панове. Ну, а вже ж. Делтон сів на чолі довгого конференц-столу. Але на цій попередній зустрічі ми не надто зацікавлені у фактах і цифрах. Ми бажаємо просто домовитися про спільні цілі та основні політичні питання. Звичайно ж. Ви бажаєте отримати повний звіт про наявні ресурси Аваїки, та Скангу, а також Аланських колоній, додав Вахіно своїм м'яким голосом. Сільське господарство Кундалоа шахти Сконтару на сьогодні демонструють високу продуктивність, і в подальшому можна розраховувати на повну самоокупність. Це питання до спеціалістів, мовив Делтон. Ми відрядимо багато експертів технічних радників, викладачів і, звичайно, будуть питання щодо військових ресурсів, втрутився голова Генштабу. «Сконтер вже має власну армію», – відрізав Скороган. «Нема потреби, немає розмови». «Може й нема», – зауважив ухильно міністр фінансів, вийняв цигарку і запалив. «Будь ласка, шановний», – замить голос Скорогана став схожий на бича черевіння. Не треба, диму. Вам же відомо, що сконтеріани не переносять тютюну. Вибачте, міністр фінансів загасив цигарку. Рука дрібно тремтіла, та зиркнув скоса на посла. Нема чого непокоїтися, кондиціонер за хвилину витягне дим, і в жодному разі не варто підвищувати голос при урядових особах, особливо коли прийшов по допомогу. Буде задіяно й інші системи. Мовив Делтон поспішно, намагаючись з раптовим почуттям відчаю згладити незручність і напругу. Не тільки солір'янські колонії. Вважаю, обидві раси розпочнуть експансію за межі власної патрійної системи, заради ресурсів, як результату таких колонізацій. «Ми розпочнемо», – похмуро зауважив Скорроган. «Після того, як у нас за угодою заберуть усі чотири планети. А як же?» Прошу вибачити мені тяжко у товаристві ворога, навіть не згадуючи про те, звідколи він мені ворог. Цього разу мовчанка запала надовго, і Делтон зрозумів з раптовим відчуттям майже фізичного болю, що скороган знищив ущент усі його перспективи, навіть якщо б він раптом схаменувся і наважився б загладити свою провину, а ніхто і ніколи не чув. Що високородні сконтаріани за щось вибачалися. Все одно запізно. Забагато мільйонів глядачів, що дивилися в телеекрани, бачили його непростиве чванство. Забагато важливих персон, лідерів солірянської системи, сиділи з ним в одній залі, дивлячись у його гордовиті очі, вдихаючи сморід нелюдського поту. Сконтар. Не отримає допомоги. На заході сонця хмари зюрмилися над темною лінією скель, Що простяглися на схід від Гергейму, І різкий холодний вітер подув долиною, шипочучи про зиму. Перші сніжинки народилися і закружляли багровим небокраєм, Рожево зблискуючи в останньому кривавому світлі, чекай опівночі на завірюху. Зореліт вигулькнув із пітьми та заліг у своє лігво. За невеликим космодромом простягся загорнутий у сутінки древній Геаргейм, зіщулився калачиком проти вітру. Руді вогні світилися під стріхами старих осель, але криві мочені вулиці були порожні і звивалися наче каньйони по гребеню гори, з якої нерадісно позирав замок – древнє гніздо славетних баронів. Вальтам мусив оселитися там, і нечисленний Геергейм – тепер столиця імперії. Від гордого Скірнора та величного Труванга лишилася тільки радіоактивна твань, і дикі звірі вили серед обгорілих руїн колишнього палацу – Скороган, син Вальтгака, тремтів, виходячи зі шлюзу, тремтів, спускаючись трапом. Сконтар був холодною планетою, холодною навіть для тубільців. Скороган загорнувся у свій важкий хутровий плащ щільніше, ніж завжди. Вони чекали внизу біля трапа, старійшини Сконтару. Коли Скороган побачив їхні незворушні обличчя, Йому похололо в животі. Хто знає, може й смерть чекає на нього серед цього мовчазного і похмурого гурту. Звичайно ж, ганьба. Чи може й більше за ганьбу? Імператор Вальтам теж стояв там. Його білу гриву роздував пронизливий вітер. Його золоті очі, здавалося, світилися в сутінках жорсткі та жорстокі. Сповнені глибокої похмурої ненависті, що тліла в них. Його старший син і спадкоємець Тордин стояв поруч. Останні сонячні промені михтіли червоним на вістрі його списа, і здавалося, що з неба капає кров. Тут були й інші хоробрі сканги, і глави провінцій з Контару і планетних колоній, і всі вони стояли і чекали на Скоррогана. За ними вишукувалася низка охоронців імператорського палацу, шоломи та кульчуги поблискували в сутінках. Вони стояли в тіні, але ненависть і презирство промінилися з них. Скороган підійшов до Вальтама, стукнув списом у вітанні та схилив голову, не нижчені зазвичай все мовчало, тільки скиглив вітер, поземок гуляв полем. Вальтам нарешті заговорив, знехтувавши церемоніальним вітанням. Це було схоже на Ляпас. «Ти повернувся?» «Так, Ваше Величносте!» Скорроган намагався зберігати голос жорстким. Це було важко. Він не боявся смерті, але ж не сила нести тягар невдачі. «Як ви вже знаєте, я мушу з жалем повідомити». Моя місія провалилася. А вже ж знаємо. Ми телепрограми дивимося. Мовив Вальтам уїдливо. Володарю, Соляріани нададуть майже необмежену допомогу Кондалуа. Але з Контару вони відмовили повністю. Ані кредитів, ані технічних радників. Нічого. «Ми можемо розраховувати на якусь торгівлю, але туристів майже не буде». «Знаю», – мовив Тордин. «Але ж тебе послали по допомогу». «Я намагався, пане». Скорога, наскільки міг, додав експресії своєму голосу. Мусив же щось казати, аби тільки не пояснювати. «Але соліріани і досі упереджені проти нас». Почасти – це пов'язане з їх чистою емоційною прихильністю до кондолога. Почасти – напевно, через відмінності нашого життя від їхнього. Тобто вони це зроблять? Мовив Вальтам Сухо. Але не для нас. Проте навіть Мінгоніани, набагато менше гуманоїдні, отримали багато всякого добра, соліріанських рук. Вони отримали таку саму допомогу, що матиме і Кундалуа, і яку мали отримати ми. Наша величність не бажали нічого, крім принаймні гарних відносин з наймогутнішими в галактиці, може й трохи більше. Насправді, ми не чуток обізнані, хто чим дихає в співдружності, вони охоче б допомогли. Якби ти виказав хоч трохи приязні, і ми мали б змогу відновитися і возвеличитися ще, може, більше, за... Його голос зник у голосінні вітру. Через деякий час Вальтам знову заговорив, і обурення тремтіло в його голосі, наче водограй. Ми послали тебе, як нашого надзвичайного посла, щоб отримати великодушно запропоновану допомогу. Ти, на якого ми покладалися, якого вважали співчуваючим нашому нинішньому становищу. <t Robin> він сплюнув на землю. Ти змарнував час на образи, за розумілість, нахабство. Ти, на якого були звернені очі всієї солірянської системи, явив собою ідеальне втілення того найгіршого. Що земляни думають про нас? Не дивно, що нам відмовили. Яке щастя, що не оголосили війну. Може й не запізно, — озвався Торден. Можемо послати іншого. Ні, — Вальтам підніс голову з виразом незламного гонору, притаманного його расі, з гордовитістю культури, де протягом століть честь є важливішою за життя. Скороган був відряджений як наш уповноважений представник А вже ж ми могли б його покарати Вибачитися не за його дії, за його манери Ми могли б плазувати перед усією галактикою, але ні Не варто Просто маємо обійтися без Соляріан Сніг ставав уселопатішим І хмари затягували небеса Лише кілька яскравих зірок блимали на чистому небосхилі, і все холоднішало. холоднішало. Завелика ціна за честь, мовив Торден, стомлено. Люди голодують. Солірянська їжа зберегла б їм життя. Замість їхнього дрантя соліряни дали б одяг, наші фабрики зруйновано і застарілі. Наша молодь росте в невідані про галактичні цивілізації та технології. Соляріани прислали б нам машини та інженерів, допомогли б відновити промисловість. Соляріани прислали б учителів, і ми теж могли б позвеличитися. Але запізно. Запізно. Його очі світилися з невірою, здивуванням, болем. Скороган був його другом. Але чому? Навіщо ти це зробив? «Я зробив усе можливе», – відповів Скороган сухо. «Якби я був нездатний, мене не послали б». «Але ж ти, – мовив Альтам, – ти був найкращим з наших дипломатів. Твоя хитромудрість, твоє розуміння поза психології, твоя особистість – все це було безціним для наших міжнародних відносин. І тепер у цій найпростішій і найскладнішій місії – повна поразка. Голос його пересили вітер. «Нема тобі більше нашої довіри! Весь контр знатиме про твою зраду!» «Батько!» Голос скорогана раптово зірвався. «Пане, за такі слова я будь-кого вбив би на поєдинку. Говоріть!» Говоріть, пане, якщо бажаєте, але дайте мені піти. Я не позбавлю тебе спадкових титулів і майна, виголосив Вальтам. Але твоє перебування в імперському уряді закінчено, і ти більше не обійматимеш ані судових, ані будь-яких інших посад. І не думаю, що відтепер матимеш багато друзів. Може і жодного, мовив Скоргант. «Я зробив те, що зробив, і навіть якщо б хотів пояснити, то не стану після такої образи. Але якщо б ви мене спитали про майбутнє з контару, «Не спитаємо!» – відрізав Вальтам. «Бо ти своє зробив. Я б зазначив лише три речі!» Скоро Роган підняв спис і вказав на зірки, що ви блискували в далечині. «З першого ті сонця!» Потім сучасні наукові здобутки в наших землях, такі як робота Дирена з теорії семантики, і вже потім нас будинки нашими батьками побудовані.